פרק ה. ועתה, בן אדם, קח לך חרב חדה, תער הגלבים תיכהנה לך, והעברתה על ראשך ועל זקניך, ולקחת לך מוזני משקל וחילקתם, שלישית באור תבעיר בתוך העיר, כמלאת ימי המצור, ולקחת את השלישית, תקה בחרב סביבותיך, והשלישית,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 ובנים יאכלו אבותם, ועשיתי בך שפטים, וזיריתי את כל שאריתך לכל רוח. לכן חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם לא, יען את מקדשי תימט בכל שיקוצייך ובכל תועבותייך, וגם אני אגרע ולא תחוס עיני, וגם אני לא אחמול.